Запитала вона, торкаючись портрету Стефанії. «Чому саме твоє?» За півгодини зуйкнув дверний дзвінок. Марго повернула ключ. Дмитро валився до передпокою. Гладкий, простоволосий, з довгими пілявими пасмами, що спадали на жваві зеленкуваті очі і розтілував її в обидві щоки. Поводишся дивно, застерігла Марго, відступаючи, і окинула його поглядом. А годую тебе, мабуть, на забій. Схиляю голову перед кулінарними здібностями твоєї нової пасії. А ти ні трішки не змінилася, вінценосна Марго. І хороми твої – проєкт п'яного архітектора. Господи, скільки галосу! Розувайся і заходь. У мене мало часу. Заїдають державні справи, на місниці Бога на землі хіба не випадає іноді вільна мить. На жаль, нещасна, нестерпний став начальник нинішній. Чай буде, слово блуде. Дмитро розувся і заходився приглажувати волосся перед дзеркалом. А як щодо чогось міцнішого? Є, але у мене вже не перша пляшка сьогодні. А у мене сьогодні день варення. Ах, хто біса такий, волоцюго?» Експерт із середньовічного живопису прибув за викликом, показує експонат. «У кімнаті на столі. Знайдеш, я поставлю чайник». Через мить вона забрязкала посудом у кухні. Дмитро зайшов до кімнати і примружився на олійну, сліпу ісиду над письмовим столом, яка підозріливо глянула на нього порожніми зіницями. «Ідентифікуєш?» – запитав він, зводячи брови. «Я – це я. Не схожий?» – на столі лежав розкритий медальйон. А Дмитро покрутив його в руках, підкинув. «Не старієш, сумно ока!» – мовив він, торкаючись шерихатої поверхні мініатюри, і стиснув губи. «Оригінал?» Відвелік його голос Марго, яка нечутно з'явилася за спиною з великою фаянсовою чашкою у руках. Він озирнувся. «Так, без сумніву, чудова робота. То чий цей подарунок? Ім'я Єва Радковська. Тобі про щось говорить?» Марго забрала з його рук медальйон і подала чашку. «Єва Радковська? Ні. Що за одна?» Донька Костянтина Сухевича чув? Слабкі боги, дні біг гору письменник, Маргу кивнула, і це має пояснювати, звідки в неї старожитність, про яку ніхто ніколи не чув, хоч мав би. Вона не каже, що не чув. Тонка брова надломилася, і з під неї блимнув тьмяний зеленкуватий вогник. Що ще вона каже? Митро поставив чашку на стіл і заходив кімнатою. «Я поважаю твій досвід, тому й запитала». «То слухай уважно. Людство давно вигадало репродукції, всілякі плакати і фотокопії, щоб уникати таких прикрих інцидентів, про які ти мені розповідаєш. Просто неможливо. Продати за аукціону безцінну річ приватній особі задля збереження – «Ти хоч розумієш, наскільки це неправдоподібно?» «Мабуть, знизила плечами Марго, але ж ти сам зауважив, що це оригінал. Бо я з'їв собаку на цих мініатюрах, а ти? Ти що небо чула про Стефанію Поланську, доки тобі не подарували цей медальйон?» «Ні, не пригадую, навіть з твоїх захоплень. Про неї мало хто чув. Митця без обличчя важко вважати реальним». Тому завжди лишаються якісь ескізи. Це допомагає створити образ, відчути людину, глянути її в очі. Ти перебільшуєш? Зовсім ні. Хіба людина без обличчя, то людина? Лише здогад про неї. Без очей дзеркал, іронічно мовила Марго, і склала руки на грудях. То талант, виходить, має бути тілесним. Ти даремно іронізуєш. Проблема зовсім не в тому, чи бачимо ми фізичне обличчя того, кого зображено на портреті, форму носа чи, скажімо, розмір рота. Це неістотно. Важливо вловити особливості світогляду людини так, як її подає нам митець, бо кожен художник крізь погляд своєї моделі споглядає світ власними очима. Тому автопортрет є вершиною творчості –